Oh Për të ndëruar mishë të televizionit PIS TV dhe njëkosisht të emisionit duke kërkuar përgjigje, selam aleikum dhe mirë së erdhët në këta emision, po takojmë i së bashku për të trajtuar pyetje të të cilët u dërguan në pyetje eqës e i vizë kësë.com, adres kjo elektronike e redaksis këti emisioni. Me mua në studio është Hoxha Laudina Bazë me cilin do të trajtojmë këto pyetje. Hoxha, selam aleikum, mirë së erdhët. Aleikum, selam, mirë Vytin e parë që do të trajtojmë nga vijen nga mërgimi i cili thot se ne dim se shpirtrat e të vdekurve nëse janë gjënit li atëherë ata takohen në mezvete A do në thot kjo se nëse ne vdesim a mund të takohemi me shpirtin e Nuhut, Ibrahimit, Ayubit a.s. Havariunët, sahabët dhe pegamberin s.a.w. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu në lartsuar, lavdrojm, i dërgojm selamate dhe selavate pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dha të gjithë atyre besimtarëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. E, para se të përgjigjemi në në pyetjen e, e, e cila është dërguar, vetëm dëshiroj të bëj një sqarim që gjithashtu ndërlidhet me këtë pyetje e cila është dërguar, ajo është se ne vëdim se është parim në në në Islam, do thot, në msimet islame se e, njën nga vetit apo karakterit të, të besimtarit është se ata besojnë në gjuën arabi i thojnë el ghajb besojnë do thot neve po e përkthejmë këtë ghajbin në, në gjuën shqipe në të fshehten mirë po dëme thanja e kësaj nuk në nënkupton diqka e fsheht mirë po kuptimi i kësaj është që besimtari e, e, me këtë besim do thot në ghajb, do thot në të fshehten ashtu si e përkthejmë në nënkupton se ajë pranon se megjithë ato uh, karaktere dhe ato uh, vlerësime me an të cilave Zoti i Madhërishtem e ka e ka dalluar njeriu si krijesë të veçantë nga të gjitha krijesat tjera megjithatë aftësitë e tij dhe mundësitë e tij prap janë të kufizuara kështu sikurse njeriu që ka mundësi me syrin e tij me pa shumë sende a uh, kë sy do thotë apo mundësia e të pa murit ende prap është e kufizuar pra nuk kemi mundësi të pas çfarë ka pas murit nuk kemi mundësi me pa vetëm se një hapësir apo një një lartësi të veçantë diçka që ndoshta dikush tjetër mund ta shoh. Gjithashtu edhe në çështjen e të dëgjuarit, nuk kemi mundësi të dëgjojmë vetëm se çfarë ndodh në afërsitë tonë, e kështu me radhë. Pra çdo cilësi që të cilën e ka njeriu në në veten e tij, me të cilën është krijuar nga Allahu i Madhreshëm, është e kufizuar. Prandaj edhe mendja njëriut, e njeriu e ka këtë kufizim. Por mendja është ajo veçantia me të cilën njeriu është dalluar nga krijesa të tjera, do thot arsyeja dhe të logjikuarit. Megjithatë, aftësia e, e të logjikuarit apo mendja prapë e ka kufizimin e tij, nuk ka mundësi të kuptoj çdo gjë prandaj duke u nisur nga nga ky e, nga kjo pikpamje themi se ngjarjet dhe ndodhit të cilat do të ngjajnë pasi që të vdes njeriu sikurse është jeta e botës tjetër apo jeta në varreza el haya al barzakhia si thonë në gjun arabë jeta në barzakh do të fot kuptimi i atyre ndodhive dhe ngjarjeve aty mendja e njeriu nuk ka mundësi të i, i kuptojë shumë qartë pra arsyyes se neve dim kur pejgamberi sallallahu aleju wasallam thot kur njeriu do vendoset në varrin e tij do të dëgjojë do thot pasi që t t kthehe shtepi, të kthehen në shtëpi njerëzit të cilët e kanë përsjellur xhenazen i vdekur i dëgjon do thot trokitjet e, e këpucëve apo të të mbathjeve të tyre e mundësia apo forma se si ndodh kjo çfarë forme dëgjon i vdekur i kështu me radh këto njeriu nuk ka mundsi të kuptoj qartë edhe në formë do thotë të detajzuar. Kajtë ajo që, që farë mund të kuptoj është ajo që, që është vërtetuar në, në fjale në Allahu të madrëshëm, pra në Koranin famlartë, edhe në porosit e pegamberit sallallahu aleyhu e selam. Nga kjo kontekst të cilën e bëm, në themi edhe në, në qështjen e, e takimit në mes të shpirtrave, ajo që farë ne mund të vërtetojmë, është etëra çfarë është na është thënëve qoftë në në fjalën e Allahut të madhëshëm, në fjalën e Kuranit të pamlart, ose ajo çfarë na është transmetuar nga hadithet e sakta të pejgamberit, lavdrimi dhe paça qofshin mbi të. Dhe nuk kemi mundsi me dal nga kjo. Edhe çdo supozim dhe çdo komentim i cili del jashtë kornizave të këtyre dy burimeve të Islamit, të gjitha këto janë hamendje do thot supozime, jo diçka e vërtetuar. Ë prandaj ë po kthehem do thot në në pyetjen kon konkrete dhe themi se ajo çfarë vërtetohet nga fjala e Allahut të Madhëshëm dhe nga fjala e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është se qartë vërtetohet takimi në mes të shpirtrave dhe vërtetohet se shpirti pas vdekjes kalon në një në një jetë tjetër apo në në një formë jetësës tjetër e cila është jeta e barzahut apo jeta në në varreza dhe kjo formë e jetës për ne nuk është shumë e detajzuar nuk është shumë e qartë se si ndodh si është jeta atje si është do të thot lëvizjet që si janë e kështu me radh e e tëra çfarë dim është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se kur i vdekur i vdes, do thotë, se takohet me me me të vdekurit tjerë, do thotë, në në jetën e Barzehut dhe ata i kërkojnë prej këtij që ka vdekur, do thotë, më më von, ë i pyesin për lajmet e, e ngjarjeve do thotë në këtë botë dhe ka raste kur e, vërtetën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në fund konkretë pyet edhe për për pyjesin ata për të afërmit e tyre e kështu me radhë Gjithashtu dua ta ta përmend në këtë rast se është edhe një libër i përkthyer në gjuhën shqipe të një dietari të njohur Ibn al-Qayyim al-Jawziya, Libri Ar-Riyala dhat shpirti, kështu e ka e ka emrin ky libër, jinda dhat në për në për librari dhe këtu në formë pak më të detajzuar sqarohën këto çështje që ndërlidhen me shpirtin dhe përjetimet e shpirtit pas vdekjes edhe në në jetën e ahiretit, prandaj për më shumë mund të i kthehen asaj e, e, shikuesit, por themi në rastin konkret vërtetotse të të do të thotë të vdekuri takohen në mes vete, por këtu qart dihet se muslimanët besimtarë takohen në mes veti, nuk ka mundësi shpirtrat e jo besimtarëve të takojnë me shpirtat e besimtarëve por ajo çfarë takohen janë vetëm një shpirtra të besimtarve dhe neve dimë gjithashtu se shpirtrat në në në jetën e Barzahut janë në në në shkallë thot, nuk janë të gjithë në një nivel mëni fjalë disa kanë janë kanë qenë më vepër vepër mirë dhe janë në grata më të larta në në në xhenet e kështu me radhë prandaj edhe vardësisht për kësaj edhe takimet ndodhin në këtë formë kurse në rastin konkret a ka mundësi shpirti i besimtarit pas vdekjes të në jetën e e varrezave të takohet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo të takohet me sahabët apo me me pejgamber të ndryshëm themi se nuk ka diçka të qartë mirë po është mundësia E, bë, që të ndodhë kjo, Allahu e di mësë miri. Atëra hoqë vazhdojmë nga kjo pyqe një, një pyqe tjetër. Një shikues me emrin Erkan pyqet për do me thënje në emrit e ti dhe një emri tjetër, pra thotë të mund të më të regoni kuptimin e emrit Erkan dhe Vardon. E, në lidhje me fjalën Erkan, e, nëse e shikujmë dhe thënë nga aspekti i gjuës arabe, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në kuptimi i saj është të thotë diçka e fortë, një shtyll në cilën kapet njerëzit. Dhe kjo është domethënia e fjalës erkan. Edhe është shumë si i fjalës rukun, që do thotë diçka e fortë, diçka në cilën mbështeten të tjerët apo apo shërbehen me të. Ky është do thot kuptimi i fjalës erkan. Por këtu do thot kjo ky emër nuk është shumë i përhapor tek muslimanet, edhe pëse tek nejtë të thotë në nështë të kanë njërëzë. Këtë dëshë edhe në të kjojtë se lejot përdoret ky emër? Si emër ka... lejot përdoret, nuk ka gjithë kjeqë e mirë, po nuk është shumë i përhapor tek muslimanet. Ajo që farë është më shumë i përhapor që unë mundë supozoj se ka mundësi jet një lloj ndryshimi i i, i emrit nga nga një, njëri emër në tjetrën në bazë të gjeneratave apokalimit të kohës për arsyesë se emri i cili vërtetohet e, e, në të kaluarën tek arabët është fjalë është emri Arqam që një nga shokët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam e ka pas emrin Arqam, i cili madje as do thotë personi i shtatë që e ka pranuar Islamin dhe në shtëpinë e tij njerëzit apo muslimanët janë mbledhur para daljes publikisht me me davet me thirrje të Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam, pra në fund të mëshaft janë mbledhur në shtëpinë e tij dhe ky e ka pas emrin Arqam do thot me me me m me, me shkronjën m e jo me me me n, megjithatë të dy emrat mund të përdoren edhe janë të përhapura tek muslimanët edhe pse ky emri i dytë është më më shumë i përhapur. Kurse në lidhje me emrin Vardon, po, në lidhje me emrin Vardon nuk mendoj se është emër i gjuhës arabe apo islame në përgjithësi, ndoshta ka mundësi me pas në ndonjë ndonjë prejardhë tjetër. Zoti i mëshmirë. Më nda me pyetjen e Imranit: "Atas salam alekum, dua të, të ndahem me dhajnin timir, por kam pasuri të patunjshme që kam fituar ather kur kemi qenë bashkë me një shtëpi." Ta shmbetet pyetja a duhet të futet edhe kjo pasuri e përbashkët në ndarje apo si është e drejta e shariatit. Allahu ju vëllasto. Në çështjen e trashëgimisë duhet të kemi parasysh një një një pikë të cilën shumë prej prej njerëzve nuk nuk i kanë nuk i kanë qarta. Ajo është se ndarja e trashëgimisë në mes të njerëzve ndodh atëherë kur vdes personi apo personi posesues i mallit me një fjalë nëse nëse babai është gjallë ajo pasuri nuk duhet nuk lejohet do thotë të të të ndahet do thotë sikur se trashëgimi para para se të vdes babai, pra arsyesa e ndaj opasuris është në nën në prezencën apo në në posedim të të babait. Pas vdekjes së babait, atëherë trashëgimtarët, fëmit, qofshin vajza apo dhem, në mëzveti do të thotë e ndajnë pasurinë në forma dhe criteria criteria të qarta në jurisprudencën pra e sajme. Prandaj duhet ta kemi parasysh se e, këtë çështje pra arsyesa teknika është shumë e përhapur se pretenduohet apo mendojnë njerëzit se trashëgimia ndahet në ato momente kur njerëzit kalojnë për në për shtëpitë e tyre, në për banimet e veçanta dhe aty duhet ndahet pasuria e babas edhe me një fjalë baba duke qenë gjallë do thotë e shpërndan pasurinë e tij dhe fatkesish shumë shpesh ndodh që ai edhe të mbetet shumë në një gjendje shumë të rënë si rezultat do thotë i i kesh përdorimit të të fëmijëve të të tij do thotë asaj pasurish jurisja ai ka pas në dorë. Ë pra, edhe një herë them në jurisprudencë se me ndarja dhe shfryndarja e trashëgimisë duhet të ndodh vetëm pas vdekjes së babait, jo më herët. Ka mundësi që njerëzit apo fëmit ta marrin në në në shfrytzim apo në përdorim e kështu me radh, po as e sig që ajo do të thotë të të, të ndahet si trashëgimi e e e cila i ka mbetur nga babai i tij. Kjo ndodh vetëm pas vdekjes së së babait apo pas deduesit të mallit në përgjithësi. Kurse në rastin konkret, nëse një familje, uh, disa vëllezër apo uh, dy vëllezër kanë qenë së bashku në një në një shtëpi dhe kanë punuar së bashku me një fjalë, ka mundësi njëri njëri fëmijë të punojë në një, një fushë të veçantë, kurse fëmia tjetër të, të punojë apo djalit tjetër, vllai tjetër të, të, të, të, të, të punojë në një në një, një uh, punë tjetër të, të, të veçantë, edhe uh, nuk ka pas edhe në çështjen e, e, e fitimeve ka pas ndarje, edhe pse ata kanë qenë një në një kulm në një shtëpi por e, nëse mund të them biznesi i tyre ka qenë i veçantë i ndarë dhe të hyrat kanë qenë të ndara, atë në në rastin konkret të, nëse ndodh do të thotë që vëllezrit ndahen dhe të secili të, të kalojë në shtëpinë e tij, atë në këtë rast nuk është i nevojshëm edhe të të ndahet ajo pasuri me të cilën është marrë vllaji i madh, edhe nuk është marr vllaji i vogël, e kështu me radh. Mir po nëse punë apo biznesi ka qenë i përbashkët. Për shembull, e kanë nisë një punë të përbashkët, edhe njëri ka udhëheqë një një sektor apo një form apo një aspekt, do thotë, të punës tjetër, do thotë, aspektin tjetër, apo edhe nëse kanë qenë do thotë punë ndara, mirëpo ndara ka qenë me mirë kuptim dhe është kuptuar se i gjithë ai projekt apo ajo punë e cila është duke u zhvilluar brenda familjes është një një punë e përbashkët edhe pse janë të ndarë do thotë punët me të cilën e mirën ata njerëz në momentin kur ndodh do thotë kjo ndarje atëre edhe ajo numërohet si një lloj nëse mund ta quaj sharake do thotë një lloj ortakrie apo një lloj bashkallëku edhe në në në punë të transmetohet se njëri vlla ka fitu pasuri më shumë për familjen jim. dhe pastaj vjen momenti të po pavarësisht kësaj për arsye se e, komunsi edhe edhe në këtë aspekt nëse vllai i madh do thotë mirrat me me një punë uh, Mirpo ajo punë është e përbashkët, mirë, por ka përgjegjësi më shumë dhe aktiviteti i tij është më shumë. Ka mundësi vllai tjetër mirrat me punë të shtëpisë, me obligime familjare dhe punë cilat vllai i madh nuk ka mundësi me i bë, atëra kjo është e padrejtë të, të themi se tëra ajo çfarë ka punu vllai i madh është e e tij dhe vllai i vogël mbetet me ato punë cilat i ka bërë në shtëpi, edhe pse ndoshta ka qenë ajo me mirë kuptim edhe edhe me në formën do thotë si ashtu si ata e kanë marr vesh. Mirë po nëse kanë qenë punë të ndara dhe është ditë qënë fillim, edhe pse ata kanë jetu në një kulmë, se ajo punë është e veçante vla të madhë dhe vla i vogël nuk ka kur farë ndërhyrje në ato punë dhe ka mundësi të mirët me pun tjera vla i vogël ose me obligime tjera dhe është me një fjalë brenda familjes edhe pse ata kanë jetuar në një kulmë, ka pas do thotë pavarësi ndaj njëri tjetrit, atë në këtë rast do thotë nuk është nuk është e kërkuar që të bëhet ndarja në formë të barabartë. Zot e dhe mësimin. Vazhdimë me pyetjen e medianës, secili një pyetje e cila ka qenë edhe më, me më herët por ne për transparencë do të përgjigjemi edhe një herë hoxh. Thotë çka të bëjmë me një person i cili fal namaz për vazhdimisht i shkon mendje për të bërë vetvrasje kemi fol për vetvrasjen mesam kujtohet edhe në disa pyetje tjera themi se vërtet çasja i islamit ndaj vetvrasjes është shumë e qartë edhe në kët do thot nuk ka kurfar dileme apo apo trajtimi se islami në formë të prerë në formë do thot shumë shumë të, të qartë do thot e ndalon vetvrasjen për arsye se vështrimi islam ndaj trupit të njëriut dhe, dhe jetës të njëriut në përgjësi, është se nuk është ajo diçka personale e ati individi mirë, po është një begati me cilën Allahu Gjellewala e, ka, e ka, ja ka dhuru njëriut, ja ka dhuru, do thotë, shëndetin, ja ka dhuru trupin, ja ka dhuru jetën, shpirtin, e kështu me radhë, dhe nuk është e drejt e njëriut që ato, do thotë, tjetë neglijentë dhe që njëriut, do thotë, të të të të të të të ta tja, t'a ta bëj veten apo ta ta vëj veten në në pozitë atë në cilën në, ka mundësi me dëmtu veten qoftë edhe në ndonjë ndonjë pjesë të trupit të tij apo edhe edhe t'ja marr vetes jetën në përgjithësi Allahu dheualla thot në një ayet kuranor wala tulqu bi aidikum ila al tahluka dhe mos mos e mos janë në shtroni vetes veten tuaj do thot në një pozit që ta ta shkatroni veten apo ta mbysni veten dhe me këtë kuptojm do thot ndalesen shumë shumë të prërtë besimtarit për me me mbyt veten. ë në anën tjetër ne duhet ta kemi parashysh se jeta e njeriu pavarësisht është besimtar apo nuk është besimtar duhet ta ta ta ketë parashysh se njeriu në këtë jetë por deri sa jeta do të ballavaçohet si me punë të mira, me me gëzime, me hare, me me momente të të lumtura e kështu me radhë, do të ballavaçohet edhe me me situata të tjera ku do të ballavaçohet me mërzi, mir, mir, me musibete, me fatkeqsi e kështu me radhë, edhe besimtari këtu duhet të shikojë në formë të drejtë, dhe në rastet e gëzimit edhe të harës ti do të thotë falënderues ndaj Zotit të Madhëreshëm, dhe në rastet e sprovës kur ballavoçon me ndonjë të keqe, me ndonjë mërzi, e fatkeçi, duhet të sabërli apo e, e, durimtar në, në këto ballafaçime dhe t'i dorëzohet Zotit madhreshëm dhe ta ket parasysh se këto janë të kaluashme dhe nuk duhet asesi ta ta vëj veten në një pozitë që ta paramendoj veten se ka ardhur në një në një fund të rrugës dhe nuk ka mundësi të të shkojmë më tej dhe kështu t'ja marr vetes ë ë jetën. Kjo do thotë është diçka e refuzuar në Islam në një as në asnjë aspekt ato nuk lejohet në asnjë formë, prandaj un e këshilloj kët shikuese, posa çështë siç vërtetohat se është do thotë besimtar e fal namaz, çka to preokupimet i largoj nga vetja e saj e mendoj se si këto janë vezvese, çytje nga nga shejtani që tenton uh, uh, ta ta prekuoj kur uh, kur vaoj me punë apo me, me me mendimet kësia të kësaj natyre, kështu që ta largoj nga ato nga ato mendime të mira dhe nga ato veprime uh, të mira, cilat ai duhet të të të, të mendoj edhe të punoj rreth tyre, edhe e, tenton të thotë ta angazhoj dhe ta prekuoj me këto shqetësi që ta largojnë nga mendimet pozitive dhe ato punjë që janë më të më të mira për të. Unë e këshilloj të thotë kët, këtë këtë vajzë që në ato momente kur ti vijnë këto rathana apo situata kur endin veten e, apo i shkojnë mendet në në vetvrasje dhe situata të këtilla që mos mos t'ja lejoj vetes që të thellohet në këto mendime, Po absolutisht të ngrihet dhe të filloj do thotë të ta angazhoj veten me ndonjë veprim fizik, qoft do thotë në dalje, qoft në marrjen e abdesit, qoft do thotë në në kryesisht do thotë mos t'ja lejoj veten të rri vet për arsyesën momentet kur këto çytyje janë më të më të shpeshta janë ato momentet kur njeriu është në në gjendje në vetmi. Pamirroj çfarë të veprojnë të tjerët me këtë person. Kurse për tjerët çë e dinë do thotë situatën edhe rrethanën e saj te, tentojnë që të jenë vazhdimisht me të, të mundojnë do thotë ti flasin, ta kthjellin me një fjalë me me këshilla dhe me me çështje reale pozitive për të cilat a, ajo duhet të mendojë dhe dhe të prekupohet dhe të mundohet do thotë ta largojnë nga ajo situat për arsyesë se mund të jetë do thotë rreth an depresive Mund tjetë ndo një a mund të të ballafaqohen ndonjë problem me çdo çfarë personi a, apo ndonjë person i jo, dashur. Jo, këtu do thonë, këto, në këto rrethana nuk është shumë e drejtë që njerëzit e huaj do thotë t'i japin këshilla, por kryesisht duhet ata njerëz me të cilët kjo vajza ndihet më e lehtë, më e qetë, e ndin veten më të sigurt, e ndin veten më të lirë që të komunikojë, që të shprehat oh sqetësimet e saj, ë dhe ë mendoj që ndihma më e madhe është që e, jaj ajo dikë në rastin konkret kjo shoqja që e, ti ti nëse mund ta quaj të, të, të rëfehet ajo që të të shpjegoj do thotë probleme të cilat e, ajo prekupohet, kështu që të mundohen së bashku të gjejnë ndonjë rrugë dalje dhe të angazhohen në ato punë do thotë pozitive dhe e, e, angazhime që janë do thotë të, të natyrës së mirë dhe në këtë formë do thotë largohen nga ai e ta largoj nga ajo situatë depresive nga e cila vuan Ky Weiss. Atë rreqoje nga regjia më bëjnë më diës se mund të bëjmë një pauzë të shkurtër, më pas do të rikthehemi. Ndërsa ju të ndrorr të lë shikues të qendroni me ne për të kuptuar më vonë përgjigje për, për pyetjet të mbetura. ndëruar shikues, si ja te kur rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje. Më nën studio është Hoxha Laudin Abazi dhe ne pa humbur koh pa vazhdojmë me pyetjet e tjera. Hoxha na shkruan Selmani thotë jam student në Turqi e desha të ju pyes për kredi kartat. Ktu në Turqi nëse e bën pagesën përmes kredi kartave çmimet janë shumë më të lira. Po a janë të lejuara në islam kto? Ës shumë problematike që Gjialpim përgjigje e ndonë të përgjithshme në këtë pyetje e cila gjithashtu është shumë e, e përgjithshme për faktin se kredit kartelat e, tash në tërë botën janë disa lloje, kemi me 10ra 10ra lloje, ja. varësisht të thot prej prej institucioneve të cilat i i, i lshojnë këto këto kredit kartela. Megjithatë un do të mundohem ta ta ta, ta përshkruaj apo të prezentoj dhe thotë qasje në islamit dhe dispozitën në lidhe me këto kartela dhe themi se në formë dhe thotë të, të përgjesh me këto kredit kartela mund të nda në dy loje. Loje i parë i kredit kartelave janë ato kartela që i thojnë në, në gjuën e, e ekonomisë apo në gjuën e bankave e debit kartela qi në fakt nuk janë e, e të rast çfarë dëshmon do thotë ajo kartel të cilën e posëdon do thotë pronari është se ai ka një gjirollogari rrjedhse në bank, do thotë ka ka deponuar një shumë të parave në bank dhe në vend që ato parat të ibart kesh, ai do thotë e ka të mundsinë karteles dhe me anë të asaj kartele bën pagesën e e e e mallrave që i blen drejt për drejt, kështu që në atë moment që shkon themi në një shitore dhe merr një një mall, në vend që ta bëj pagesën kesh, do thotë t'i jap para në dorë, ai do thotë t'i jap kartelën dhe kartela vendoset në në në ATM do thotë ato um, kompjuteri apo uh, aparatin i cili pastë shkrimit të kodit ajo gjirologarinë e ka ky klienti do thot në bank bë transferimi atyre parave nga gjirologaria e tij në gjirologarinë e tregtarit në rastin konkret tek i cili ka bler mallin dhe kjo formë do thotë e tregtis në nuk ka kurrë gjuhë do thotë të, të ndaluar për arsye se etëra çfar çfarë ndodh është një lloj ndryshimi në në qasjen apo në formën e shitjes përderisa në kohrat e lashta kur njerëzit kanë blerë dhe kanë shitë do thotë tregtimi ka qenë mall me ari apo mall me argjend për arsye se atëre monedha kanë qenë nga ari edhe argjenti në kohën bashkohore argjenti dhe ari është tërheq në në për deponi dhe në vend të tyre njerëzit kanë shuhë do thotë monedhat apo këto e, e, letrat monetare, paraja e letres dhe njerëzit një, me shekuj kanë tregtu do thotë mall me parat letres, e letres e cila ka qenë do thotë dëshmi e e pasurisë. Tash në kohën e bashkëkohore dhe mendoj që në një në një ardhmë të, të afërt, shumica tregtive do të bëhet me an të paras po i thojnë tash paraja elektronike që në vend që të bëhet tregtimi me me para kesh e tëra do të bëhet prej do të bëon ajo këmbimi i parave apo i mallit me para do të bëhet duke poseduar duke marr mallin dhe në vend që t'ja t'ja kthem apo t'ja japim parat në formë direkte ai dhënia e, e parave ndodh me an të e, formës elektronike nga njëra gji, gjirë llogari në gjirë llogarin tjetër nëse ka kartelat e kreditit janë të kësaj forme, debit kartela, atëherë nuk ka asnjë problem që të bëjmë do të thotë shit blerje, për arsye se e, nuk ka ndonjë ndalesë. Ndalesa mund të jetë do të thotë nëse njeriu përfiton ndonjë dhuratë nga ky këmbim, nga ana e bankas, nuk e kam fjalën nga ana e tregtarit, për arsye se tregtari ka mundësi me i dhurou, mirëpo nëse e, dhurata ndodh nga ana e bankas, atëherë neve duhet me ditë se raportin në mes të e klientit dhe bankës është raport dhënje borçi do thotë dhe prandaj çdo dobi apo çdo dhurat se cilën mund ta përfitoj klientit nga banka është përfitim si rezultat i atij borxhi që ai e ka deponuar në bank prandaj edhe kjo llogaritet form e e kamates Kësh do thot lloji i parë i kartelave janë kartelat e debitit. Nëse lloji i dytë i kartelave lloji i dytë i kartelave janë ato kartela cilat gjithashtu kemi gjiro llogarinë në bank, në bazë të asaj kartele të kreditit, mirëpo e klienti ka do thot një përparsi ka mundësi me me, me shpenzu më shumë se ç'posedon do thot para në në gjiro llogarinë e tij dhe at pages apo at borxh ka mundsi klienti që ta ta paguajë në bank në fund të kështeve do thot me vones do thot nuk është i kurzum që ta bëj pagesën rniher, e ke tu do thot problemi është pak më i ndërlikuar dhe blerjet në këto me këto kartela do thot janë pak më të më të do thot inenshrohen disa ndalesave pak më të më të ndërlikuara, prandaj për me trajtu kët nevoihet të pak një një zgjerim pak më, më i me i më gjatë do thot të flasim në lidhje me kët, por themi se duhet konkretisht do thot se të ila kartelë kreditit të ta vlerësohat dhe të shikohat dhe në bazë asaj edhe t'jepet mendimi e as se si do të thotë t'jepet një mendim i përgjithshëm për arsyes se si tham edhe pak më herët e branda kartelave të debitit lloji i parë kemi disa disa lloje, po edhe branda kartelave të kreditit, do thotë lloji i dytë, gjithashtu kemi disa lloje që varrsisht prej bankës, do thotë i vendosin disa kritere dhe disa kushte dhe duhet shikohen ato kushte dhe kritere dhe në bazat atyre do thotë japim do thotë edhe edhe çdo njëri se pse jo? produkti është më i lirë nëpërmjet kartelës dhe në formë cash ose të tjerë. Edhe edhe bire, kjo edhe kjo, kjo të... duhet shikohet, nëse ë nëse lloji i kartelave është do të thotë prej kartelave të të debitit, atëherë nuk është shumë problematike edhe për kjo formë, por nëse është do të thotë lloji i dytë, atëherë duhet shikohet pak më më me... Më, në formë detajzueme. Prandaj them edhe një herë për të dhënë përgjigje konkrete duhet të jetë edhe edhe pyetja pak më e detajzuar. Po urojmë që Selmani ka marrë një përgjigje që ka pritur ndërsa vazhdoim me pyetjen e Metushit thotë asalamu aleykum, si duhet vepruar në namaz kur të falemi pas imamit? Kjo pyetje është shumë e përgjithshme, nuk nuk e di do të thotë çfarë dëshiron të di konkretisht, por un them se nëse njeriu lidhet me imamin apo uh, fal namaz me xhamat, atë të gjitha veprimet e tij do të thotë duhet të jenë konform në përputhje me veprimet e imamit. Ai nuk ka të drejtë ta ta para pri në veprimën imamin ashtu që si nuk ka drejt të, të vonohet shumë në veprimet që i bën imami me një fjalë duhet jet të jetë të tho ta pasoj imamin në çdo veprim dhe në çdo thënie mirë po nëse ndodh që imami do të thot gjematliu të vonohet në në në gjemat në fjalë imami është lidh namaz ka fal një rekat apo dy dhe neve hymin hyjmë në xhami dhe shumë se imami është duke falur ne gjithashtu shkojmë dhe lidhemi e, së bashku me imamin e bëjmë njëtin lidheme dhe për neve ai është rekati i parë do thot neve do thot fali me me imamin imam i mund ta ket rekaten e dyt apo tret neve lidhem me te dhe ai e, ai rekat per neve numrohet rekati i par edhe te gjitha veprimet gjithashtu i bëjmë ne perputhje me imamin nat moment qi imam i jap selam do thot e, neve ngritemi dhe i plotsojm ato ato rekate te cilat na ka mbetur pa i falur, nëse neve e kemi arrit apo jemi vonun nga e, prezentimi në namazën e me gjemat për një rekat, atër e falim së bashku me imamin, nëse themi namazën e drekës jemi hy dhe imami ka falur një rekat, neve së bashku me imami i falim 3 rekate dhe kur tjep imami selam që për imamin aja është rekati i 4, për neve rekati i 3, e ngritemi dhe plotësojmë një rekat dhe e mbyllim namazin zakonisht ashtu si mbyllhet namazi me tehyatin përfundimtar. Dhe kjo është ai dallimi kurse veprimet tjera duhet të jenë vazhdimisht në përputhje. A duhet të lexoj Kur'an edhe xhamati kur është Lidhe me leximin e Kur'anit, themi se e do thotë ka shtjellime dhe dhe sqarime nga ana e Fukahave në përgjithësi nëse është në pyetje ato leximet që bëhen ruku në sejtë në atëjat ndërmjet rukusë këtu me radhë ato të gjitha i bën edhe edhe xhamati pavarësisht do thotë është namaz ajo namazet me z apo pa z kurse në në namazet kurse leximi i Kuranit është fjala leximi i Fatihas edhe i surrës e cila bëhet do thotë në në namaze vazhdimisht themi se në në namazet të cilat janë me z atërë e drejta është që të përcilim e, e, imamin dhe mos të lezojmë ne, për arësye se neve e dëgjojmë imamin dhe e, ajo mjaftonë do thotë për neve. Mirë po në namazet me zë, në namazet pas zë, atërë ka prej ulemave, posa që është djetarët e me dhebit hanefi, thonë se mjaftohemi me lezimin e imamin, nuk kemi nevojë do thotë ne të lezojmë, Pra lidhem me me imamin themi, e lexojm subhanekën, themi e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim dhe ndalemi derisa ima, do thot imam i shkon ruku, nuk lexojm kurxh. Kurse ka prej uh, ulemave posaçisht do thot me dhëbeve të tjera, cilët preferojnë madje ka prej tyre cilët edhe urdhërojnë që të lexojm së paku Fatihan. Për arsyesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk ka njeriu namaz a perder sa nuk e lexon Fatihan do thot në branda namazit prandaj e, e, në në këto namaze pa z mendoj që është më e drejtë përderisa neve rrim të heshtur bile spaku ta lexojm Fatihan zotë ora ka problem nëse dhe nuk arrije të përfundohet suren pra nëse nuk arrijet përfundohet Fatihaya apo të lexojm fare në në namaz përderisa jemi me imamin atëre kjo nuk prish punë për arsye se neve edhe nëse e nuk e arrim rekatin fare me imamin me një fjalë lidhemi namaz dhe imam i ka shku nd ruku dhe përderisa për e arrim imamin në ruku neva aj rekatna numërose e kemi arritur edhe pse nuk kemi ndajtur në këmb vetëm se momentin derisa e kemi marr teg bin fillestar zoti di më së miri ndërsa pyetja tjetër thotë kam një motër është martuar që 5 vjet dhe buri saj nuk ka fëmijë dhe a lejohet me injeksione të bëhet një fëmijë në lidhje me këtë pyetje, kjo pyetje ndërlidhet me çështjen e, e do thotë mbarësimit artificial apo in vitro si po i thonë do thotë në terminologjinë e, e mjekësisë, dhe kjo është do thotë një teknikë e re e cila është zbuluar pas shirë dekadave të fundit dhe janë veprime apo janë disa forma dhe themin se e, do thot akademit e fikut, akademit bashkohore te jurispondent islame ne ter boten e kan diskutuar do thot kët problematik dhe kan vlerësu edhe nga aspekti mjekësor duke u konsultuar do thot me mjekët muslimanë në përgjithësi, po edhe nga aspekti i i objektivave të shariatit, jurispondent islamë dhe kan kan bërë do thot një një vendim e cila është përhapur është e përhapur në në librat e jurisprudencës islame bashkëore dhe aty vërtetohet apo citohet se ka disa teknika, ë numri i tyre mund të arrijnë në 7 apo në 8 teknika me anë të cilave mund të arrihet do thotë ë mbarësimi artificial dhe disa nga këto teknike janë të ndaluara dhe disa të lejuara. ë të lejuara janë dy më të njohurat dhe ajo është që që me an të të mjekësisë që mjeku do thotë të, të marr do thotë spermen e burrit dhe vezoren vezort apo e, e të gruas dhe me an do të thonë që burri dhe gruaja që janë do thotë në një kuror dhe me an të një në formë artificiale bëhet mbarësimi brënda e provet. Prandaj edhe edhe quhen fëmijë të provetës, pra mbarësimi në vend të ndodh në mitër bëhet do thotë në në e provet. Dhe kjo formë E, pastaj do thot e, e, kur të mbarsohet ajo prap kthehet në në në mitër të nenës edhe bëhet lindja dhe kjo form do thot është sa, e lejuar përderisa në kët në kët proces do thot pjesëmarrës janë burri edhe gruaja të cilët kanë do thot kuror në mesvete gjithashtu janë edhe forma tjera mirëpo konkluza e përgjithshme është përderisa në këtë e, teknik do thot pjesmarës janë burri edhe gruaja të sëllët kanë do thot e, e, kuror legitime në me zvete, atërre që farë do procesit të, që ndodhë pa ndërhyre në ndonjë pale të tret, është elejuar. Mirë pa po nëse ndodhë do thot e, barsimi me antë ndërhyre se pale se tret, qoftë një grua e huaj, apo qoftë do thot një bur kjetër duke marë spermen e ti e kështu me radhë, të gjitha këtoj janë të ndaluara, pra arësue dhe do të thotë jurisprudenca islame atë aj fëmi nuk nuk llogaritet se as do thot i gjakut të burrit, përderisa nuk është aj do thot nuk është marrë do thot spermë nga nga aj, Zoti e di më së miri. Vazdojmë me pyetjen në mërgimin se çfarë duhet patjetër që pas çdo hatme të bëjmë duan e hatme se si cilat ndodhet në disa Kurana apo mund edhe të lutemi diçka tjetër. Në lidhje me doane e hatmes, është që alla, uh, sa për shqarim uh, për shikusit e juaj, uh, në gjuhën arabe, hatme, kur themi, është diska të uh, përmbyllje nën kupton ata al khatam ose diskacioni është përmbyll. Doaja e hatmës nën kupton ata doaja pas përmbylljes së leximit të Kuranit. Me një fjalë kur muslimani e lexon Kuranin tërësisht dhe në përfundim të Kuranit e bën një lutje, një doajë që nën kupton se pas atij leximi të fjalës së Allahut të Madhërisëm i drejtohet Zotit të Madhërisëm me një lutje. Ë kjo lutje apo doaja e hatmës nuk vërtetoj se e ka bër pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam edhe pse vërtetoj shpesh herë ka lexuar Kur'anin dhe ka përmbyll do të thotë ka lexuar hatme Kur'anin për një kohë të shkurtër megjithatë nuk vërtetoj se ai ka bën ndonjë lutje të veçantë pas përfundimit të Kur'anit, pas përfundimit të ledzimit të Kur'anit. Ajo që farë vërtetot është nga një sahabi, Enes i Ben Maliku, të regohet se kur e ledzante Kur'anin dhe e përmbyllte, dhe thot e ledzante komplet Kur'anin, në përmbyllje, nga një herë jo shpesh do thotë e mbledhte familjen e tij gruan me fëmijët dhe së bashku e bënte një lutje e, si e, ras do thotë i, i leximit të Kuranit të përgjithësi dhe, dhe kët praktik e kanë bër disa nga tabenët duke e pasu veprimin e këtij sahabiu Anas ibn Malikut Prandaj edhe disa prej muslimanëve e e numrojnë do thotë si diçka të preferuar. Megjithatë jo diçka që është obligative, as më pak do thotë që thuhat se kjo është sunnet dhe ka vepru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse një njeriu do thotë e lexon Kur'anin komplet edhe dëshiron me bën një lutje qoftë ai vet ë duke mos u kufizuar në atë lutje e cila gjendet si përmend në, kët, në këtë në këtë pyetje në disa Kur'ane të botuara por nuk është e kurzume që që njeriu do thot të thotë të bazohet në ato në ato Kur'ana natot lutje të cilat janë të bashkangjitur në Kur'anat e ndryshëm, por nëse bën lutja edhe në gjuhën e tij, edhe në ndonjë gjuhë ndonjë lutje të përzjeshme, edhe ndonjë lutje nga nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka gjë të keqe, por edhe nëse e përmbyll Kur'anin dhe nuk bën lutje me një fjalë, do thotë nuk nuk e bën si ceremoninë, do thotë lutjen, atëra në kët nuk ka, nuk ka bën ndonjë ndonjë kundërshtim dhe nuk nuk ka nuk ka neglizhu, do thotë diçka. Pra, ë them edhe do do do të mundohem ta përmbylli. Se lutja pas përfundimit të Kur'anit nuk ka asgjë ka e kërkuar, nuk ka asgjë ka e vërtetuar, madje nuk është edhe diçka prej syneteve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, prandaj nëse njëriu nganjëherë e bën dhe nganjëherë e lën, nuk ka gjithtare pra rëndësishme është të lexoj Kur'anin. Po, er a shtu pro, e, e, pra, e rëndësishme është që njeriu vazhdimisht jetë me fjalën Allah e Allahut të madhërisëm, ta lexoj Kur'anin në çdo kohë, në çdo moment kur ka mundësi, dhe kjo është ajo çka e çfarë duhet do të thotë vazhdimisht të bëj. Jo, do të thotë sikur si e kanë shprehë disa njerëz, ndoshta brenda një viti e intensifikon leximin e Kur'anit dhe mundon do të thotë vazhdimisht me lexu deri sa ta ta përmbyll atë dhe mom, në atë moment që përmbyll atë lexim, pastaj e mbyll atë ndoshta me vite, nuk e hap fore. Zot e li. Es tani vazdoj me pyetjet e e Faruk Aliut, i cili na përshëndet. Atë kam dy pyetje për Hoxhën e studisë, kam dëgjuar se nuk lejohet lejon disa shpes për të ngrënë, si për shembull shpesët me xhepin që taksir post është kështu në bazë të argumenteve. Është edhe një pyetje tjetër, por fillimisht japim përgjigjen po, e kësaj. Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith, ekzistojnë disa disa hadithe që e vërtetojnë atë. Ndër këto është thotë një hadith ku transmetojnë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Nahannabiu sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-sibaa' wa, wa an kulli dhin makhlabin min at-tuyur." Përkëthimi cilës, do thot, se përgamerës së lëllë alësëm, ka ndalu që të ushqehemi, do thot, me mishin e gjdo kafshe, i cili është, do thot, dhëm shkyjës, do thot, dhëmbit e ti, i ka, do thot, me cilin, do thot, është e gërsir që e, e shkyjën gjahun e ti, do thot, e, e, e gjuan gjahun edhe e shkyjën atë me dhëmbit e ti, dhe ndaj gjdo shpeze, e cila i ka këthetrat, do thot, dhe gjaton, do thot, me këthetrat dhe thët i ka këthetrat e, e gjata dhe me të, dhe thët e sulmon gjahun e ti. Pra ndaj, këj hadithë dhe hadithët e njajshme të këtila ka shumë, vërtetojnë se për muslimanin jënë të ndaluara ata shtaz mishë ngrinës, të si dhe thët e, e, e, e gjuajnë gjahun e tyre dhe thët me antë dhëmve, si kurse qenë e gërsirat, e, qeni, luani, e, tigri, e kështu mëra dhe thët lojët e ndryshme, për arsujës e konsideron e gërsira dhëm shkyës Kurse nga shpesez gjithashtu janë të ndaluara ato lloje të shpeszve, të cilat do thotë e gjuajn ngjahun e tyre, janë do thotë mish ngrendës, edhe e gjuajn ngjahun e tyre me anë të kthëtrave, sikurse janë shqiponjat, korbi dhe llojet e ngjashme të këtyre, dhe kjo vërtetohet si thash pak më herët në hadithe, në hadithe të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa pyetja e dytë e Farukut është a lejo tregtien në formë të ankandit si dhe blerja me start card apo me kartela tjera bankare në për dyqane të ndryshme. Në lidhje me shitjen me ankand ë është e njohur kjo shitje, posa shënkuan bashkëore, tash është më shumë e përhapur, mirëpo nga nga vështhrimi i jurisprudencës islame do thotë është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe por derisa do thotë i cili i tër ajo shit blerje apo nëse mund të ashuaj pazarlëku që ndodh do thotë në në në rastin e shitblerjes me ankant është në çështjen e çmimit se kush jap të thotë çmimin më të lart për ta bërë do thotë blerjen dhe ai i cili jap çmimin më të lart ajë e posëdon drejtë drejtën e blerjes dhe përderisa kjo ndodh do thotë me me mirë kuptim dhe nuk është për qëllim ndonjë hile e kështu me radh, është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe. ë kurse në rastin tjetër do thotë në lidhje me kartelat e kreditit, ne u përgjigjëm pak më herët në këtë çështje dhe themi se kjo ndërlidh çfarë forme e e kredit kartelave është, ë prandaj për ta për ta sqaruar atë duhet do thotë konkretisht për se si do thotë të shpjegohet pak më qartë. Zoti. Po urojm se Farukun e ka na ka përcjellur që nga fillimi e misionit dhe ka kuptuar. Ndërkaç pyetja e fundit për sot thotë meshkujt fitojnë në xhenet hyri, po çfarë femrat? Ne vetë do ta kim parasysh se ë Islami do thotë e ka graduar gruan. Edhe edhe për përkundër asaj çfarë mund të dëgjojmë në përçardje të ndryshme e, në botë që tentojnë do thotë ta ta ta para sesin se sikurse Islami do thot e shkel do thot grua do thot i cenon te drejtat e saj e duke u, u dëshmu apo duke u mundu do thot ta dëshmojn kët me me qasjen e mbulesës hijabe hijabe te besimtarës e kështu me radh e kështu me radh themi se qto Islami do thot vështrimi i, i Islamin nga gruas është se ajo në në në aspekt do thot si njeriu do thot si si që, qenje njerëzore është e njëjt me mashkullin dhe nuk ka nuk ka kufordallimin në këtë çësht. Çështja, mirë po dallimi ndryshon në natyrshmërinë së saj. Do thot mashkulli nuk është i njëjt si si gruaja, ashtu sikurse gruaja nuk është e njëjt sikurse mashkulli. Do thot ka dallim edhe në aspektin e, e fizik do thot të të të, të, të tyre do thot në krijim për po an aspektin e karaktereve, sjelljeve, ndjenjave e kështu me radhë e kështu me radhë. Ne e dimë do të thotë ndjenjen e e nënës qarshi fëmis, edhe ndjenjen e prindit, do të thotë babait qarshi fëmis, a këto asesi nuk ka mundësi do thot, të thotë që të jenë të njëjta. Për arsyesë se e, rahmeti i nënës mëshira e saj e kështu me radhë do të thotë dallojnë nga nga mëshira e prindit. Nuk do të thotë se prindi nuk ka mëshirë, babai nuk ka mëshirë, mirë po ajo absolutisht do të thotë është një një çështje tjetër, ashtu si siç si do të afkënë. Prandaj e, e, parimi i islamit është se si qenje njerëzore janë të njëjta, duke pasur pa asysh edhe dallimet në në në formën e krijimit dhe në në në natyrshmërinë e, e mashkullit edhe femrës. Në rastin konkret ne ve themi se në ditën e gjykimit pasi që të ringjallën edhe meshkujt edhe femrat Neve ne duhet ta kemi parasysh se e, gratë besimtare, gratë të cilat e, do ta arrijnë do ta xhenetin, do të jenë do të thotë shumë shumë të privilegjuara në në në xhenet. Dhe ato do të në fakt hyrit për cilët do thotë flitet në Kur'an dhe për cilët do thotë trajtojt në hadithet e pëngamberi sallallahu aleyhu e sellem, me një fjalë gratë e gjenetit, prej tyre do tjenë edhe gratë besimtarave që kanë jetu në këtë botë. Ma dje, ashtu si që vërtetohet në transmitimet të qarta dhe në vlerësimet të djetarve, në të kaluarën, po dhe në kohën bashkore është ë, komenti se gratë besimtare cilat kanë jetun këtë jetë, në ditën e gjykimit kurthin e xhenet do jen të jenë shumë më të privilegjuara dhe në grada shumë më të larta se hyrit e thjeshta të cilat Allahu xhellahu ala i ka krijuar për në xhenet. Prandaj ato do të jenë shumë më larë dyre dhe mbi ta për arsyesë ata besimtarët do të jenë do thotë të shpërblyera për mundin dhe për veprat cilat i kanë i kanë bën në këtë botë. Prandaj nuk duhet do thot të të të keq kuptohet kjo kur flitet do thot për hyrja që në të nën kuptohet se është për cilëim një lloj e diferencimi apo një lloj e diskriminimi ndaj grave të kësaj bote. As sesë do thot gratë të kësaj bote në ditën e gjykimit do të jenë hyri dhe do të jenë do thot në grada shumë të larta në pozitat dhe, dhe në në knaësi dhe në të mira shumë shumë më shumë sesa hyrit e thjeshta në në gjenet. Zotë e di mështë. Hoj, gjë falinderit shumë që gjitha herë gjeni koqë që të përgjigje në shikohet zvetanë që me lejnë e zotit të aletson e brengat. Edhon, ju falinderoj për ftesen. Mi së ndëruar, këtu po e përmbyllim e mision në esotëm duke kërkuar përgjigje. Me shpresë që mbetë të knaqur për përgjigje që i morët nga hojja jonë Alaudina Bazi. Me shpresë të takohemi javën tjetër të të